Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Ja, välkommen du som lyssnar via närradion i Norrköping eller Linköping eller Vetlanda eller som hör det här programmet på webben genom min hemsida www.ingvarholmberg.se Jag tar det en gång till. www.ingvarholmberg.se Det är en glädje för mig att det är rätt så många som varje vecka i ganska brett område i alla fall kan höra sångarna jag spelar och lite funderingar och kommentarer. Denna vecka börjar vi det musikaliska med Danny Olsson med flera som sjunger och spelar Du är stor. Jag har alldeles nyss haft en intressant söndag i Skänninge Pingskyrka, där jag har en liten pastortjänst. Vi hade besök i söndags gudstjänsten av pastor Luis Chacon, som är chilenare, spansktalande, och är pastor i Pingsförsamlingen i Las Condes i Santiago, Chile. Tillsammans med Stig Svensson, svensk missionär och missionärsson och medlem i Skänninge pingkyrka och en annan chilensk pastor Hermes, Hermes som har varit i Sverige tre gånger tidigare. Så hade vi en härlig gudstjänst med lite människor från några olika håll, bland annat ett par spansktalande kilenare från Norrköping som jag hade med i bilen. Santiago är ju en jättestad på kanske 5 miljoner och i Santiago finns det många olika kommuner varav Las Condes är en av dessa kommuner. Cirka 300 000 invånare finns det där. Och vi fick se lite bilder och hörde en del om en församling med ett fredigt utåtriktat arbete och två utposter. Den här församlingen startades alltså med hjälp från Skänninge pingkyrka av Stig Svensson och hans fru Kerstin för rätt många år sedan, 30 kanske. En intressant grej som man till exempel arbetar med är att man har en rullande läkarmottagning och frisersalong i fattiga områden och alltså gratis ger behandling och eh, klippning och kontakt. Och eh, i den senaste dophögtiden då nio personer döptes eh, bara för några veckor sedan i eh, Las Condes så var det en äldre man som hade kommit i kontakt med församlingen genom den här rullande läkarmottagningen och frisessalongen. Och Louis Chacon, han talar om tron på Guds kraft och storhet och den heligandes kraft som söker och attraherar människor och det gäller ju i alla länder. Den här församlingen blev alltså grundad 1988 med stöd av hela församlingen i Skänninge. Ja, en sång till med temat En stor gud. Stor är du Gud, här är det sångare och musiker från Södermans fria församling som spelar och sjunger. Ja, kyrkan, Guds församling, är ju en internationell gemenskap. I den här Skänningegudstjänsten, där vi bara var kanske cirka 25 åhörare, så var det förutom svenskar och kilenare också mediatris från Kongo och hennes par barn, och Teresa från Ghana och hennes barn. Så bara i den lilla samlingen var vi i åtminstone fyra nationaliteter samlade. Ja, jag vill gärna spela en härlig sång som jag blivit bekant med genom kontakten med Hasse Andersson. Hans Andersson, Allianspastor, personalkonsulent och också missionsföreståndare har han varit i Alliansmissionen. Tillsammans med en kompis, de kallar sig Bröderna Hasse,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 jag trivs jag ser både gamla och unga Prisa Gud tillsammans och sjunga vilket glädje det ger att få tillsammans med Gud.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 Guds underbara folk Vilken glädje det ger När jag är tillsammans med Guds underbara folk bara jag när jag ser Både gamla och ungan Prisa Gud tillsammans och sjunga Vilken glädje det ger Att få vara tillsammans med Guds underbara folk Många gånger har jag tänkt, kyrkkaffe, det är en fin uppfinning. Eh, vi har ett, ett väldigt enkelt administrerat kyrkkaffe i Pingskyrkan i Skänninge. Eh, det finns en kaffeautomat i foyen Och eh, så har man lite kakor och så är det alltid någon som sköter om det där. Eh, och för cirka 20 spänn så får man kaffe eller te och en kaka och sitter och pratar. Och det där är så härligt för att dels pratar man med om man känner sin tidigare och så får man också nya bekantskaper. Och ofta en äkta gemenskap med andra därför att man har ju samma tro på Jesus Kristus. Då kanske det talas om att vi talar om oss själva i den kristna kyrkan som bröder och systrar. Och det är inte bara ett talesätt faktiskt känner man det så och till exempel när jag efter gudstjänsten och efter att ha suttit en halvtimme och pratat med lite olika människor vid kyrkaffet så skulle jag säga adjö till mina två latinamerikanska pastorskollegor som jag bara hade träffat för ett par timmar sen. och det var ett hjärtligt farväl och vi verkligen kände att vi hörde samman det där tycker jag är fantastiskt nu ska vi höra Ingemar Olsson och hans vänner sjunga när vi är tillsammans. Det handlar om eh, det här att olika människor har olika gåvor och vi behövs tillsammans. Här låter jag haft hjälp med texten. Kommer att få hjälp med sången också. Den hämtade från ett brev. Han som skrev brevet: Jag heter Paul. Be a Paul. Han skrev på grekiska. Jag. Den här är i en När vi är tillsammans. Tillsammans om alltihop som händer sker i Jesu namn får vi Den här våren har vi ju läsning av en följetång, boken Georg Herrens revolutionär. Skriven av Iva Lundgren, författare och eh, redaktör och tidningsman. Boken skrevs 1975. Uppläsare är Sibylla Pettersson Vetlanda och inspelningen Gjorde vi eller gjorde jag med henne. 2011 tror jag att det var. Och innan vi lyssnar så ska vi sjunga, eller vi ska lyssna förstås, på Göte Strandsjös vackra sång Låt oss be tillsammans. Och här är det Göte Strandsjös dotter Agneta Strandsjö som sjunger. Jag var modfälld och trött och jag visste ej råd, men en vän sa till mig, du får tro på Guds nåd, låt oss En kort resumé. Den unga revolutionären Georg och hans kamrater har till första maj demonstrationen i Värnamo fått en ryktbara Kata Dahlström som talare. Så mitt i alla motgångar i, sin, i sitt revolutionära arbete är det något spännande och hoppfullt som händer. Och här kommer vi in i berättelsen igen. Första maj var i alla fall en välkommen anledning att få ge luft åt det missnöje som molade bland arbetarna. Att demonstrera var en av de få möjligheter som stod dem till buds. Och det var ett maktmedel, inte uttal typ om saken. Många borghjärtan darrade när de svarta arbetarmassorna välde fram genom gatorna med sina plakat och röda fanor. I Stockholm hade man kommenderat ut både ridande polis och militär året, och det var nära att det blivit rena slaktningen på gatorna. samhället kände sig hotat av de vapenlösa arbetarna. Det understa hade börjat röra på sig och hela överbyggnaden hade råkat i gungning. Arbetardemonstrationerna var inga nöjespromenader. Det låg allvar bakom. Det är klart att det var skillnad på demonstrationer och demonstrationer. Alla hade inte den där hotfulla tyngden över sig. Det fanns demonstrationer som var ett uttryck för en massiv bottenförankrad vilja att förändra samhället i riktning mot ökad rättvisa. Sedan fanns det också demonstrationer. Och Geo och Johans vänner var mästare i den genren. Det tog alla tillfällen som gavs att visa sig på gatorna med fanor och deviser. Och det var aldrig svårt att finna anledningar. Men nu var det 1 maj och stor demonstration. Karta Dalström själv var i stan och varenda arbetare som kunde var på benen för att få se och höra. Denna riksbekanta eldsbrytare, nu en liten gråsprängtant på väg in i gummolden. Men lika fullt alla revolutionärers beundrade valkyria och alla borgares avskydda trollpacka. Det var ett myller och ett liv som aldrig för på kyrktorget, där talar tribunen stod uppställd. Många av stadens borgare hade inte kunnat stilla sin nyfikenhet på den omstridda kvinnan utan skockade sig på lagom avstånd från huvudscenen och från demonstranternas fanor. Stadens polis patrullerade värdigt med sabeln slängande ut med långkappan och kasken glimmande i solskenet. Det var en högst symbolisk markering av borgarsamhällets maktmedel gent gentemot den oregeliga hopen. Därom var alla närvarande, inklusive han själv, naturligtvis medvetna. Men icke förty var ordningsmakten närvarande och om icke den gode polismästaren själv ingav någon djupare respekt så var han ändå som symbol, en garant för att samhället stod pall för demonstrationernas stormvindar. Och i lika mån en nagel i ögat på revolutionärerna som av den struttande uppenbarelsen påmindes om att det fanns en överhet någonstans där uppe i samhällspyramidens dimmomhöljda toppregioner som vakade över sina privilegier och som inte tänkte släppa några blåblusar upp för trapporna till toppen. Alltså måste hela rasket vältas överända och nu skulle hävstången sättas i rörelse ytterligare ett litet stycke av karta och hennes entusiastiska supportrar i Värnamo Georg hade fått hedersuppdraget att stå med fanan vid Katas talarstol. Det var naturligtvis ett stort och viktigt ögonblick i hans unga liv och han kände sig också som en riktig anförare för revolutionens stormtrupper. Han glodde trotsigt och stint mot borgarleden samtidigt som han försökte se så mycket som möjligt av den lilla beundrade tanten i hennes långa kappa och fina hatt med sina långa nedvikta bretten. Hur många gånger hade han inte läst om hennes bravader i tidningarna? Hur hon rest kors och tvärs i Sverige på obekväma hästhusar eller nedbyltad i rissla långt in i norrländska ödemarker? Eller rodd av villiga arbetarnevar över floder och sjöar? Ofta hade han beundrat hennes mod när länsman och patronen försökt stoppa henne och avlysa hennes möten. Kata var inte den som gav sig. Och nu var hon här. En meter från Georg stod hon i talarstolen. Och han lyssnade spänt när hon började sitt föredrag. Åh, det var som att släppa loss en storm. Kata var visserligen en bra bit upp i jorden nu men glöden och fränesin var intensivare än någonsin. Det som blåst ny fyr under hennes pannor var kriget, det obamhärtiga meningslösa mördandet. Och Kata sköt skarpt från sin pulpet mot kungamakt, militär och inte minst mot kyrkan. Hon älskade att ställa Jesu lära i motsatt till prästers och teologers försvar för kriget. Och sen fyra av salva efter salva mot det bedrägliga kyrkosystemet. Det ämnet tog hon upp idag också. Klart, distinkt göd hennes ord ut över torget och de lyssnande smålänningarna. Hennes lilla knytnevel cirklade i luften och rösten var fylld av lidelse. Kata fortsatte. Det ansvar präster och predikanter indirekt har för att detta krig i det e seklet kunnat utbryta är förfärande stort och borde fylla våra dagars andliga ledare med fasa och förtvivlan inför vad som nu sker. Det är indirekt skyldiga till att miljoner män mördas på slagfälten. Och så börjar hon räkna upp en lång lista på krigets alla hemskheter. Hon skildrade ingående hur de olika vapnen verkade när de träffade sina mål. Och hon målade upp livet i skyttegravarna när granaterna regnade över de uttröttade soldaterna. Jehoi lyssnade så intensivt att han glömde sin krigiska hållning. Han rycktes med av den heta viljan hos den lilla kvinnan i den gro kappan, glöden i hennes röst. Och han kände hatet till prästerna väl la upp starkare än någonsin. Och samtidigt plågades han av det ord som Kata så ofta återkom till. Gud. Vad hade Gud med det här att göra? Stod han inte över allt detta ändå? Om han fanns. Ville han inte något helt annat? Om han fanns. Nu gick Kata på högvar. Och både hennes beundrar och hennes belackare stod som fastklistrade och stirrade. Det var sannoliken ett ovanligt fenomen de bevittnade i sin kristeliga och laglydiga landsända. En livs människa, och därtill ett fruntimme, som mitt på ljusa dagen gick till stoms mot allt vad heligt och respekterat var, hade man någonsin hört på maken vad ska hända med vårt gamla svenska samhälle om sådana här viljan och släpps loss undrade stadens goda borgarfolk och bäbade inför framtidsutsikterna Äntligen ett sanningens ord mitt i allt förtrycket tänkte socialister och syndikalister och kommunister och såg framför sig frihetens dag som skulle komma med jämlikhet och broderskap för alla nedtrampade och utsugna när man väl fått stama det beståendes bolverk och vräka kapitalet och alla dess lakejer överenda. Nu var karta färdig med sin genomgång av prästernas och kyrkornas svek och vände mörsaren mot storkapitalisterna, godsägarna och gulascherna. Hon eldade upp sig allt mer eftersom hennes tal fortskred. Och när hon nu tog upp arbetarfolkets materiella nöd kände hon bifallet från ringen närmast talarstolen. Hon skildrade svälten och talade om hur svenska livsmedel exporterades till olika länder. Hon pekade på orättvisorna i den rådande ransoneringen av en mängd nödvändighetsvaror. Vilka drabbas hårdast? Frågade hon. Jo. Arbetarna med sitt tunga slit och allra mest får kvinnor och barn lida. Vreden kokade i henne. Hon ristade och skakade sina händer mot himlen. Kapitalismen talar vackert om att vi måste ha samhällssolidaritet och lida gemensamt. Snack, exploderade hon. Det är vad det är. Det finns ingen samhällssolidaritet hos de rika. Direktörer och godstegare skär guld med täljknivar mitt under andras nöd och bönderna bluffar med sina sedersdeklarationer och så vidare och så vidare. Och jag hade blivit allt mer fundersam under hennes tal. Visst var det riktigt mycket av det hon sa, men det var en hel del som inte var sant. Var fanns jämlikheten och var fanns broderskapet? Inte märkte han något sådant, men desto mer av arrogans och hat Han hade väntat sig ett konstruktivt program för hur revolutionens sköna drömmar skulle förverkligas Men istället hade det blivit en litania av skäll, en på den ena och en på den andra parten Det här är inte riktigt, tänkte Georg Det är inte sant, det stämmer inte men om detta inte är sant, vad är då sanning? Och med detsamma kom en oväntad tanke singlande genom hans medvetande. Det är det gudomliga som är sant. Det gudomliga. är ja, inte präster och inte kyrka, men det gudomliga. Och med ens stod det solklart i hans medvetande om detta som Kata säger inte är sant då är det det gudomliga som är sanning. Han stod brebent och höll i den röda socialistflaggan och Kata, den stora agitatorn, stod en meter från honom och sköt salva efter salva på klassfienderna och Geoj började tänka på Gud, nästan tro på honom. Halvt frånvarande hörde han Kata avsluta sitt tal Summa summarum ropade hon Vi har fläskelände, köttelände, mjölkelände Smörelände, potatiselände och oändligt mycket annat elände Hon lade till några ord om Socialismen som räddningen ur allt elände Och så gick hon ner från talarstolen Applåderna smattrade Geoj stirrade stent framför sig och sjöng mig i sången, men entusiasmen var borta. Upp trälar ut i alla stater som hungerns bojor lagt upp på. Upp till kampen mot kvalen, sista striden där, ty internationalen åt alla lyckabär. Plötsligt kände han sig halvhjärtad. Sommaren kom, men det var ingen riktig glädje med den. Trots den pinande vårtakan tycktes träd och buskar ändå ha lyckats snoka reda på några hemliga vattenordro, för de växte och grönskade och blommade ungefär som vanligt. Men sädesfälten utanför staden så miserabla ut. De feta åkrarna utmed vidöstens stränder liknade malätna skinnfällar det bestod av kala fläckar, glesa strån och magra ax som vippade och gungade i den torra vinden. Nej, det var inte lätt att glädja sig och trastar och bofinkar som sjöng och kvintillerade i Apladalens ekar och snår. Eller gökarna som ropade från dungarna i stadens utkanter. Vattenståndet i lagan var lägre än man kunde minnas. Det rann några gulbruna rännilas slingrande och trögt genom den dyga och torksbrukna flodbädden under åbron i centrum. En sorglig anblick och en ständig orsak till dystra kommentarer från alla som skulle över bron. Blickarna följde oemotståndligt det magra vattenblänket som ringlade in under alarna och försvann i riktning mot vidöstens och det fjärran havet. Om man minns gladare tider då ån brusat och skummat under den gamla stenbron och det varit en fröjd att luta sig en stund över räcket och beundra skådespelet. Regeringen lovade svenska folket bättre dagar. Den hade funnit att den strikta neutraliteten motiverade en kyligare attityd mot tysken och ett försiktigt närmande till de allierade. En insikt som sammanföll i tiden med att det började gå allt sämre för pojsarna och allt bättre för engelsmännen och deras vapenbröder. Landets kloka fäder upp i Stockholm hade alltså ordnat ett förnämligt handelsavtal med England och snart skulle det bli goda dagar igen. Efter ljusransoneringen och klädransoneringen och kaffesurrogatet och majsbrödet och fotogenbristen och allt vad det var. Om nu bara inte den där tysken vände på Kuttingen igen och hittade på något nytt sätt att ta hem spelet. Men vädret kunde de inte rå på och blev det nu missväxt igen så kunde väl inte all världens avtal göra något åt det. Nej, det var sannoliken inte en sommar att glädja sig åt. Nästa vecka fortsätter alltså berättelsen om Georg Gustafsson, Georg Herrens revolutionär, han som sedan blev en färgstark och mycket känd pingstpastor, bland annat föreståndare i Sionförsamlingen i Norrköping, alltså där pingstkyrkan i Renströmmen nu finns. Camilla och Mikael Lahall sjunger Glädjen tillsammans. Mm.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 Hoppet till världen Bara hans vän Ofta aldrig låg Så låt kärleken Få driva dig Att genen har gett till dig För Gud vill Att vi ska bära brott Glädje yes. Glädje yes. Glädje att vara tillsammans Som tema för min andakt så har jag valt uttrycket gränsöverskridande gemenskap. Jag läser ett par versar från Apostlegärningarna 13 om en ganska nystartad församling i Antioquia. Och jag läser från Handbok för livet. Från början där. Bland profeterna och lärarna i församlingen i Antiochia fanns Barnabas och Symeon, som också kallades den svarta mannen, Lucius från Kyrene, Manaen, fosterbror till kung Herodes och Saul. En dag när dessa män bad och fastade, sa den heligaande: avdela Barnabas och Saul för den speciella uppgift som jag har kallat den till. Sedan de fastat ytterligare och bett, lade männen sina händer på den och skickade iväg dem. Här i den här ganska nya församlingen fanns alltså Barnabas. Han var från präststammen och han var en sån här eh, jude som bodde på Cypern och eh, också var en praktiserande jude. Symeon. Han kallades en svarte man, en niger. Lucius är ett eh, latinskt namn. Han var alltså romare från Kyrene i Nordafrika. Manaen, fosterbror till kung Herodes. Han var alltså uppväxt vid hovet i de fina kretsarna. Och Saul, eller Paulus som vi känner honom som. Han var ju den stränge farisen. Den som var kunnig i Bibeln. Och som... Eh, Sen blev en lika radikal kristen. Ett färgstarkt gäng ledare som hade helt olika bakgrund och ändå samarbetade. Och så skickas Barnabas och Saulus Paulus ut på ett missionsuppdrag som Bibeln berättar om. Församlingen Kyrkan, där finns det en härlig blandning av olika slags människor. Där finns det musikalitet, det finns praktiska färdigheter, det finns administrativa gåvor, det finns goda bagare och kockar, glada städare. Jag har berättat tidigare i mitt program att till exempel eh, är det ju så att ofta är det medlemmar som i gruppen städar kyrkan, i olika pingskyrkor och andra kyrkor. Och i Vetlanda så var det i pingkyrkan så att eh, vd för ett eh, kontorsföretag, eh, Evan Enersson miljonär, en rik, fin man, han paxade tillsammans med fru sin fru alltid att få städa toaletterna. En fin gest att visa att man kan göra vilket jobb som helst, fast man både har jättemycket pengar och eh, är van vid fina och prestigefulla arbetsuppgifter. Just nu pågår, som vanligt kan man säga säga, alfakursen i Pingstkyrkan i Norrköping. Och just den här kursen så är det en sån härlig blandning av åldersgrupper, det är pensionärer, övriga vuxna och det är fnittriga tonåringar som tillsammans studerar grunderna i det kristna livet och pratar med varandra. En bra bild på hur det är i kyrkan. Jesus dog för alla och han skapade, säger Bibeln, en enda ny människa och beredde frid. Frid med Gud och frid med människor. Välkommen du också till den kristna gemenskapen. Låt oss bedja. Tack Herre för kyrkan, en gränsöverskridande gemenskap. Tack för det du skapade, Jesus, med ditt liv, din död, din uppståndelse- och att det finns en äkta gemenskap i en värld där det finns så mycket av söndring. Amen. Trevligt att du ville lyssna. Vi ska höra ett par, tre sånger kanske det blir som avslutar på programmet. Jag behövde en nästa, var du där? lars och Lundbergs sång. Och Sigmund så Olsson på nytt med en fyndig visa. Alla behöver någon att lita på. Och jag tror att vi också hinner med Sara Lindvall i en modern psalm För jag behöver dig om längtan efter Gud. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Jag behövde en nästa, var du där, var du där? Jag behövde en nästa, var du där? Och din tro och din ras och ditt namn gör detsamma, var du där? Jag var hungrig och törstig, var du där, var du där? Jag var hungrig och törstig var du där Och din tro och din ras och, och ditt namn Gör samma var du där Jag var frusen och naken var du där, var du där Jag var frusen och naken var du där, var du där? Och din tro och din ras och ditt namn gör detsamma, var du där? Jag behövde en vän, men var du där? Var du där? Jag behövde en vän, men var du där? Och din tro och din ras och ditt namn gör detsamma, var du där? Var du där, var du där Jag behövde din hjälp Men var du där Och din tro och din ras och din namn Gör detsamma var du där Du kan resa långt bort Men jag är där, jag är där kan resa långt bort men jag är där Du hur det är om jag ej förstår ett enda gr